פרק ט׳ משא <מסע> דבר אדוני בארץ חדרך, ודמשק מנוחתו, כי אדוני עין אדם וכל שבטי ישראל, וגם חמת תגבול בה, צור וצידון, כי חכמה מאוד. ותיבן צור מצור לה, ותצבור כסף כעפר, וחרוץ כתית חוצות. הנה אדוני יורישנה. והיא קו הים חילה, והיא באש תאכל. תראה אשקלון ותירא, ועזה ותכיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטח. ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב. וישב ממזר באשדוד, והכרתי גאון פלשתים. והסירותי דמיו מפיו, ושקוציו מבין שיניו. ונשאר גם הוא לאלוהינו. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. וחניתי לביתי מצבא מעובר ומשב, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי עתה ראיתי בעיניי. גילי מאוד, בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות.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 כי דרכתי לי יהודה, קשת מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. וה' עליהם יראה, ויצא חברק חיצו, וה' אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. ה' צבאות יגן עליהם, ואכלו, וכבשו אבני כלע,